I don't know what I'm doing. I don't know if I don't know. I don't care if I don't know. I don't care if I don't. idő, 11 óra 6 perc, és a népzenéből már talán tudják a kedves hallgatók, hogy a ö, lovas műsor következik. A humanista nevelés üdvözlöm a stúdióban. Ő Jakab szia! Sziasztok, sőt, üdvözlöm a hallgatókat. Hát újra két hét eltelt, szinte repül az idő, és újra itt vagyunk a humanista neveléssel. Két héttel ezelőtt elkalandoztunk egy picit a műsor végén, akik így hallgatják, rendszeresen tudják, hogy a csikó nevelésre szerettünk volna áttérni, de megrekedtünk hogy a tenyésztésnél a szaporításnál, és hát onnan valahogyan átkanyarodtunk a gyógyszerkísérletekhez. Én szeretnék egy picit visszatérni erre a témára, mármint hogy a tenyésztésre és a szaporításra annál is inkább, mert nagyon szomorú apropója van ennek a dolognak, mivel nálunk a a lovardában, honnan mindig ugye szoktam hozni a példákat és a friss híreket, sajnos haláleset történt ezzel kapcsolatban. Az egyik kancánk el és utáni komplikációkban pusztult el. Na most ezt tudni kell, hogy ez a ló nem volt már fiatal. Ezért is szerettem volna erről beszélni, mert volt, aki kérdezte tőlem, hogy hát lehet egy lovat fedeztetni, mi az a határ, ahol azt kell mondanunk, hogy most már nyugdíjazzuk a kancát, és nem tesszük ki újabb megpróbáltatásoknak. Mindenképpen tudni kell, hogy, hogy minden egyes felhesség egy potenciális veszélyforrás. Az állat lehet fiatal és úgy is úgyis belepusztulhat, és ugyanígy belepusztulhat idősebb korban. Hát nem törvényszerű az, hogy hogy ő most azért pusztult el, mert 23 éves korában kellett ugye ellenie, de ugyanakkor nem kizárható az sem, hogy, hogy a kora miatt is jobban megviselte ez az ellés, mint, mint a többi. Annyit a történetről, hogy ugye elindult a, a, a szülés, és hát állítólag már rossz volt az, hogy farfekvéssel jött a csikó. Hát normális esetben a, a csikó úgy szokott beékelődni a szülőjáratba, hogy ö, nyakkal előre és a két melső lába szerencsés esetben már előre van nyújtva, vagy az ember, ugye, ha benyúl, ki tudja egyenesíteni, és akkor szinte simán ki is szokott csúszni a kis csikó. Sajnos a farfekvésnél ugye ez sokkal komplikáltabb, mert hát a far eleve egy, egy sokkal nagyobb, mint a, a csikónak a feje és a nyaka, a hátsó lábak is erősebbek, és nem lehet őket egyenesre kinyújtani. De már így ékelődött be a csikó, így kezdett el kijönni, tehát nem lehetett megfordítani. És hát elkezdték ugye kihúzni a gazdái, aki ott voltak a lónak, és hát most ugye a kora, a kora is belejátszott valószínűleg, hogy nem tudta a ló már nem bírta ezt az ellést, és nem nyomott egy idő után. Most ebben az esetben ugye el lehet képzelni, hogy, hogy, hogy milyen erőfeszítésbe került ugye az embereknek kirángatni ezt a csikót, és szó szerint kirángatták, na most rettenetes volt ezt, a, ezt a, a tulajdonosoknak is átélni, mert nagyon régóta meg volt a ló, és nagyon szerették azt, hogy egyszerűen hát el lehet képzelni, milyen érzés az, amikor féligben van a csikó, félig kint, és, és egyszerűen repettott minden, ami, ami, ami lehetett, meg szakadt szét. Kihúzták a, a csikót, és már amikor kiért a lónak, a, a kis csikónak a látszott, hogy valami nem lesz rendben, mert ferde volt a gerinc. Na most eleve ugye már így ferdegerincel életképtelen lett volna. Az igazi horror az akkor következett be, amikor kihúzták, és amikor szedték róla a mindenféle ugye ilyen, ilyen váladékot, hát nem volt orra a csikónak. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy nem volt orjárat életemben nem láttam még ilyet. Olyannyira kuriózumnak számított ez, hogy akármennyire kegyetlenül hangzott, miután ugye kijött a csikó, még élt, mert ugye bent a, a, a méhkben nem kellett neki effektível lélegeznie, mert ott a köldögzsinoronát kapta az oxigént. Egyszerűen megfulladt, mert nem, nem kapott levegőt. Ebb uh -huh. miatt a fejlődési rendelenesség miatt. Öm, olyannyira ritka ilyent látni, hogy, hogy akármennyire is kegyetlenül hangzik, de miután ugye elpusztult a csikó, egyszerűen lecsapták ott a fejét egy baltával, és el, lefagyasztották, hogy utána elkerüljön a, az állatorvos sokhoz hogy tanulmányozzák, hogy egyáltalán hogy fordulhat elő egy ilyen összenövés az orrüregbe. Egy, előfordul viszonylag ritka számba, ilyen torzulás csikókorba, és igazából nem nagyon lehet tudni, hogy ez most genetikai, vagy, vagy a méhben való fekvéstől, vagy közreátszik a lókora, tehát nagyon sok ilyen faktor közbeszólhat. Tény az, hogy a csikó életképtelem lett volna egyébként is. És hát utána ugye akkor, ha már a csikó elpusztul, akkor nagyon gyorsan kezelésbe kell venni a kancát, mert hát ő se volt túl jól ezek után, hogy ilyen nehezen ment az ellés és hát mindenféle még összehúzó injekciókat kapott, ilyenkor ilyen oxitocin injekcióval szokták segíteni, hogy az esetleg még letapadt méhlepény darabokat kilöködjenek a méhből, kimossák többször egy nap. És hát úgy nézett ki a harmadik nap után, az elés után, hogy talán rendbe jön, nem evett, az tény, nagyon levert volt a ló, már az, hogy étvágytalan volt, az egy nagyon rossz jel. Tehát ha három nap után nem kezd el lenni, akkor, akkor azért már el lehet kezdeni aggódni. És az én lovamnak a, a, az anyja, aki csak kilenc éves volt, amikor elpusztult, ugyanígy ellés után, ö, ugyanezek a szindromák voltak. Tehát nem evett, levert volt, kedvtelen, és ugye azt kell tudni, hogy, hogy ez a ló viszont úgy pusztult el, hogy ö, valószínűleg. A csikó elfekhette, tehát túl is horta. Egy ló normális esetben is hosszú ideig, 11 hónapig hordja a csikót. És ez is egy túlhordott csikó volt többek között. Most az én lovamat, a Dáriuszt is túlhordta az anyja, és utána is a következő csikót, amit, ami a, a, ugye a Darius után lett volna, azt is túl túlhordta. És valószínű, az történetetű, hogy mivel nem is nagyon mozgott, tehát benne hát az Istálóba, amit így hát próbáltak kitalálni, hogy a csikó elnyomhatta a méhfalat egy, egy bizonyos helyen, majd utána egy fordulatnál kirúgta. Nagyon simán ki lehet rúgni egy ilyen félig elhalt szövetet, és hát ott viszont az elés után egy ilyen has üreggyulladásban pusztult el. Fiatal állat lévén két hétig húzta, viszont amikor felboncolták, hát Uh, nagyapám, aki 50 éves vidékállatorsi praxist végighúzott, azt mondta, hogy életében nem látott olyat, hogy egy ló egyetlen egy hang nélkül kihúzzon egy hasüreg gyulladást, amikor három újnyi geny volt a hasüregben, mikor felnyitották. Na most ez a ló huszonhárom éves volt, ugye, amelyik most pusztult el, uh, három napig húzta, a harmadik nap után uh, szépen um, estére uh, lefeküdt és um, meghalt. Na most hát az ember akármennyire is kegyetlenül hangzik, igenis felboncolja, mert tudni kell, hogy, hogy miért pusztult el. És hát azt mondta nekem ugye a tulajdonosa, hogy mikor fölnyitották a, a sűreget, dőlt ki belőle a folyadék, és még nem kezdett el de már látszott, hogy ott is egy ugyanilyen hasüreggyulladás, bélgyulladás volt, és ugyanígy meg lehetett találni a méhen egy, egy lukat, amit viszont valószínűleg nem a csikó ejtett, hanem az utolsó még összehúzó injekciónál ez az öreg, rugalmatlan fal kirepethetett. Tehát ilyen előfordulhat, nem lehet előre számolni, vel az állatorvos és számolhatott ezzel. Minden esetre pont úgymond a nyugdíjazása előtt hát szerencsétlen jobb létre szenderült. Már véleményem szerint már ezt az vemmességet se kellett volna megejteni. Egy húsz évves ló már elég öregnek számít. Tehát igaz, hogy azt mondjuk, hogy 30 éves korukig elélnek, de. Rossz hasonlattal élvező, amit a valaki 70 évesen akarna gyereket szülni. Ugyanakkor viszont nagyon nehéz ugye ellenállni a kísértésnek tenyésztői szempontból, ha van egy jó lovunk, hogy talán még dob egy utolsó csikót. Csak hát ezzel az szokott lenni, amit apukám, aki szintén áltoros mindig mond, nagybátyámnak szintén van egy ilyen idős lova, és megint lesz csikó, hogy mindig mondja apukám, hogy csak arra vigyázzal, hogy ne ez legyen a lónak is ugye az utolsó uh, rugása, tehát ne ezt tegye be a, a, a kaput a lónak. Um, nagyon szomorú történetek ezek, de az az igazság, hogy, hogy uh, tudni kell azt, mint ahogy uh, szerencsejátéknál is tudni kéne azt, mikor kell abba hagyni a játékot, mikor nyerésre áll az ember. Mm -hmm. Valószínűleg, hogy itt is. Uh, meg kéne elégedni azzal, hogy húsz évesen még dobott egy utolsó csikót, és utána azt mondaná, hogy most már megérdemelte a pihenést. Mert hát látszott a tulajdonosokon is, hogy azért eléggé rendesen lelkiismeret fordulásuk van. Most két dolog jutott eszembe azzal a kapcsolatban, amit mondtál. Az egyik az az, hogy de lehet, hogy tévedek és javíts ki, hogyha hülyességet mondanék. Tehát az egyik, az az, hogy ugye mondtad azt, hogy egy, egy kanca, egy, egy, idő, egy bizonyos ideig szül. Mm. És ha jutran ezek, ő egy tenyészkanca voltak Igen. Igen, na most. Volt-e már arra példa, hogy, hogy egy bizonyos idő után tenyészkancákat sterilizálnak, mm -hmm. vagy, vagy szület vagy elési rendellenesség esetén műtétibe beavatkozáshoz fordulnak az orvosok. Hát az attól függ, mennyire értékes maga a kanca. Ugye ez a kanca egy magán tenyészetbe volt, nem állami ménesbe. Úgy, tulajdonképpen annyira nem is volt leterhelve, mint egy olyan klasszikusan kancának nevezett állat. Kétféleképpen kerül ugye tenyésztésbe egy állat, vagy a származás alapján már abóvalra arra van predestinálva, hogy ő csak és kizárólag tenyészetben működjön, vagy egy versenykarrier után, ez lett galop, ügető, ugratóverseny kerül tenyésztésbe a verseny eredményei alapján. Na most tudni kell ezt, hogy, hogy ugye ugyanúgy, hogy egy élsportolónál öm, most hát csak egy kicsit az ember ez nem jön rögtön a gyerekáldás, ha leáll ugye esetleg a maratonfutással vagy a, vagy a sportszerű ö, evezéssel vagy öttusával egy lónál ugyanígy, ha a verseny versenypályáról kerül tenyésztésbe kell pihenő idő, talán egy év de tehát több is és utána elválik ugye, hogy mennyire Természetesen produktivitás szempontjából az embernek az a jó, ha egy kanca minden egyes évben ellik egy csikót. És ezt mondtam, eléggé meglepet egy pár hallgatót az, hogy hát bizony úgy van, hogy leellik a kanca rá, négy-öt napra megsárlik. Tehát újra ö, termékeny, újra képes ö, ugye, teherbe esni, vagy vemhes lenni. És bizony előfordul, hogy a két-három napos, négy napos pici csikó megy az anyjával a fedezőménhez, is vagy esetleg jön az állatoros is berakják, és már rögtön, mire ugye leválasztják a, a kis csikot hat hónap múlva, már hat hónapos vemhes. Tehát lényegében rossz hasonlóta ez egy munka. Na most jött hozzánk, pont ugye, amikor történtek ezek az események, hoztak egy angol kancát egy import importkanca, akit most magánkézbe került. 14 éves aló, Ugye hát három-négy éves, éves korban lehet elkezdeni fedeztetni egy lovat három-négy éves korába. 14 éves ló, kilenc csikója volt eddig, tehát lényegében az egész élete abból állt, hogy, hogy csikókat szüljön. Na most semmi más nem tud, de ez szó szerint így értendő, az égvilágon se nyereg alatt nem megy, se kocsiba, sem az, hogy rá lehessen ülni egész életében csak arra volt használva, hogy ő neki csikói legyenek, származása alapján természetesen jó papírjai vannak, és amikor én megláttam ezt a lovat, akkor azt tűnt fel rögtön, hogy hát elég rendesen kiáll a hátán a gerince, így a far felé, ki puposodik, úgy lehet mondani, és meglepődtem, mondom, hát ez ennyire öreg, vagy, vagy szétlovagolták, vagy, vagy megerőltették, és akkor mondták nekem, hogy nem, hát ennek egyfolytában csikói voltak, és egy idő után ugye magát a, a, az egész vásszerkezetét alónak leterheli az, hogy egyfolytában ugye vemhes ellik, vemhes ellik, tehát nem azt mondom, hogy természetesen az emberek, hogyha kancát tartanak, ez most értendő magánemberekre is kísértésbe esik, hogy hát persze legyen csikó, mert jó esetben el tudom adni a csikót, és akkor a kanca már behozta azt, amit esetleg ráköltöttem. Tehát van, aki így taktikázik, ugyanakkor egy picit vigyázni kéne azzal, hogy nehogy ne, abba a hibába esünk, amiben sajnos nagyon sok kutya tenyésztő esik, hogy nem tenyésztés foly, hanem szaporítás. Tehát a tenyésztés maga az, az kiváló származású pedigrés lovakkal van értelme, de az, hogy valakinek van egy akármilyen kancsály, az lehet egy jó kancs, jó papíros. Arra most ugye teljesen abszolút lehetséges, mélyhűtött sperma, úgyhogy meg, sterséges megtermékenyítéssel, nagyon jó származású csődörökkel befedeztetni idézőjelbe a kancát de mennyi van annak, hogy, hogy az a csikó egy az, hogy élve születik, egy az, hogy megéli az első születésnapját, egyetlen elér addig, hogy három éves korára ugye egészséges felnőtt állat legyen. Végig-végig olyan rizikós dolgok ezek, amik aztán abba torkolanak, hogy megszületik a csikó, nem teljesen olyan lett, aminek akartunk, nem lett tökéletes, eladjuk x 100 000 forintért, újra fedeztetjük a lovat, de ez a kancának mind-mind egy megpróbáltatás. Nem lenne inkább az, annak több értelme, hogy, hogy nem tenyészen ilyen amatőr módon, hát a véleményem az, hogy, hogy azért ebbe sokkal óvatosabbnak kéne lenni és előrelátóbbnak. Mert aztán van, amikor a nyakán marad az embernek a csikó, mert minden ilyen, úgymond állatvásáron, állatpiacon, ebből is túlkínálat van most. És az az igazság, hogy amiről már beszéltünk a műsorban, hogy ez egy bizonyos fajta elértéktelenedéséhez vezet a, a ló és az ember közti kapcsolatnak, mert lényegében ha ezt nem bírom eladni, akkor eladom olcsóbban, lehet, hogy buktam rajta, és az egész egy ilyen pénzügyi kalkuláció, tranzakció lesz. Nem az, hogy, hogy az ember nézi a lónak magának az egyéniségét, nem, nem a ló érdekeit nézi, hanem elsősorban sajátját és utána a Erős Erről is beszéltünk már, hogy megveszek egy csikót, nem válik be, eladom jöhet a következő. Nem is próbálkozik az ember azzal, hogy esetleg azt a csikót megjavítani, vagy, vagy átnevelni, mert könnyebb ugyanúgy, egy, egy, azt mondanám, hogy valószínűleg, hogy hatránk valahol ez a fogyasztói társadalom, könnyebb vennem egy új vassalót, a régi, mint megjavítatni. És ugyanez van a lóval. Könnyebb új lovat vennem, mint ráldozni egy fél évet, egy évet arra a lóra, akit megvettem, és esetleg nem úgy van nevelve, nem úgy viselkedik, ahogy én azt elvártam. És sajnos ez így működik manapság. Tehát sokszor a tulajdonos csak, ö, csak anyagi szempontból ö, kerül kapcsolatba a lovával, hiszen az istálóból nem viszi haza, és lényegében a, a lovászmester az, aki ö, gondozza a lovat és ápolja, és ö, hát csak a, az üzleti tranzakciók zajlalk hmm. ezek szerint. Igen, hát van, van, olyan, van olyan ló tulajdonos, aki néha ellátogatni a lovakat, de, de nem feltétlenül lovagolja, nem feltétlenül törődik azzal, hogy most mi van ott velünk napközben, hanem egyszerűen ez neki egy bevételi forrás. Nem könnyű a tenyésztés, abszolút is, sőt nem is biztos, hogy teljesen rentábilis, de, de ez sajnos már a, a hobbiló tulajdonosoknál is észrevehető, hogy hogy ez a, a profitorientáltság, hogy inkább legyen valami anyagi hasznom belőle mint. És akkor ez, eznek kapcsán szerintem egy zene után térünk vissza arra, hogy ha már csikót vettünk, akkor igenis fordítsunk energiát arra, hogy neveljük is. Szerencsétlen koncepte, tehát megellik a csikóikat ezeket, azonban föl is kell nevelni, hogy a, ö, azután majd ö, tényleg jó lovak legyenek, vagy jól ö, futó állatok legyenek, és erről lesz majd az elkövetkezendő negyed órában szó. Igen, hát ö, a csikóról azt kell tudni, hogy fél éves koráig mindenképpen az anyja alatt marad tehát akkor még az anyukájával van, de már egész pici korában öhm, el lehet az emberre szoktatni. Nálunk van most egy nagyon aranyos kis csikó, háromhetes, és egyfolytában extázisban embert lát, tehát ez nagyon furcsa, és nagyon örül, és nyihog, és jön oda. Öh, A csikója válogatja egyébként, hogy mennyire lesz egy csikó emberbarát vagy nem. Van, amelyik tartózkodó, van, amelyik csak később öh, közeledik az emberhez. Minden esetre, van -e, ugye egy, egy kis csikó, amiről tudjuk, hogy a miénk lesz, akkor, akkor minél korábban elkezdünk vele foglalkozni, annál jobb. Az, hogy szokja a csikó, hogy, hogy minden porcikáját engedje simogatni, esetleg el lehet kezdeni már egész korán felemelgetni a lábait, hogy később, amikor majd hát ugye kell a kovács munkájához, akkor már engedje. Mi, és a csikót is kell körmöltetni, tehát ott nagyon fontos, hogy az első benyomás a csikónak az emberről ne az legyen, hogy az ember őt bántja, és hogy az ember ellenség, hanem hogy az ember úgymond ismerős és, és barát. Én azt is megkockáztatnám, hogyha ha ismerősek vagyunk, ismerjük ezt a Monti Roberts féle módszer, amiről már nagyon sokat beszéltünk, akkor már egész korán ezzel a kis el lehet kezdeni ezeket a csatlakozási játékokat, a kommunikációs játékokat, hogy, hogy lássak a, a, a, a ló már korán, hogy, hogy mi beszéljük, idéző elbe mondom az ő nyelvét, és hogy meg legyen már eleve a bizalom az emberben, mert később ezzel a, a csikóval nem lesz már probléma. Tehát nem lesz az, hogy, hogy ő, félni fog, nem lesz az, hogy, hogy idegesen reagál, hogy félelemmel és agresszíven reagál az emberre, mert meg fogja azt szokni, hogy az emberben bízni lehet, az emberre lehet támaszkodni. Ugye akármennyire is civilizáltuk a lovat, meg, meg domestikáltuk, azért csak alapjába véve nagyon erős ösztönökkel rendelkező állat, és ezen felül nagyon intelligens és rendkívül széles érzelmi skálán mozog. Tehát tudni kell, hogy, hogy ez figyelembe kell venni, amikor egy lóhoz közeledünk. Tehát nem lehet, amikor az ember laikus szemmel benéz egy karámba, akkor azt mondja, hogy látok sok lovat és mindegyforma. Mondjuk két napot eltölt ott, akkor már, még ha teljesen egyforma színűek a lovak, akkor is meg fogja tudni különböztetni őket, név szerint, hogy ki melyik. Mert mindegyik ló teljesen egyedien néz ki. Tehát ugyanúgy, hogy az emberek nincs két egyforma ló. Színre esetleg ö, külalakra, testformára talán, de a fején a apró lehet látni és a viselkedésükön. Tehát minden egyes lónak külön egyénisége van. De most ugyanez a csikóval meg kell ismernünk a csikót, és a csikónak is meg kell ismernie minket. Ez egy nagyon finom kis pszichológiai játék, és utána el lehet kezdeni tanítgatni. Most fél évesen ugye normális esetben leválasztják az anyáról, és ilyenkor már, akkor már teljesen a gazdája lesz a központ. És ez egy nagyon jó időszak, hogy ettől a fél éves kortól a három éves korig, és azért ez két és fél év, nagyon hosszú idő amíg egyáltalán rá lehet majd erre a lóra ülni és addig ugye két és fél alatt nagyon sok minden történhet tehát lehet, hogy nem is érünk el addig hogy ez aló megérje a harmadik életévét vagy éppen megérje de ez alatt a két és fél év alatt ö, hát rengeteg mindent meg lehet neki tanítani és ö, ki is kell használni nem szabad azt mondani, hogy van még két és fél éve, most kicsapom a legelőre két és fél év múlva találkozunk szevaszt, van ilyen is van olyan is, aki csak három éves korában vesz lovat, mert onnan lovagolható. De nem lehet tudni, hogy az a ló azzalatt a három év alatt minek volt kitéve, hol volt, hol nevelkedett föl. Tehát amikor ugye, úgy döntünk, hogy veszünk egy felnőtt lovat, akkor lényegében egy zsákba macskát veszünk. Mert nem lehet tudni, hogy mi, mi behatások érték csikónak, mennyire fogja tudni ezeket kiheverni, milyen traumák érték esetek és ez mind-mind elő fog jönni ugye a tanulás során, a betanultás során. Ugyanúgy, ahogy egy gyereknél hogy összehasonlíthatnánk a pedagógiával, egy gyereknél rengeteget számít az, hogy milyen családi környezetből jön, és hogy hogy nevelték gyerekkorába, és attól függően fog tudni beilleszkedni egy iskolai közösségbe, és attól függően fog teljesíteni az iskolában, egy lónál rengeteget számít az, hogy milyen a lovas, és milyen a gazdája. Tehát, hogy ki a, milyen ember nevelte, milyen, milyen behatások érték. Mert ez később mind-mind előjöhet ugye egy versenyen, egy, egy szokatlan szituációban, egy terep lovaglás során. És ugyanígy az istálóban is. Tehát ne azt mondom, hogy, hogy rendkívül macerás csikót nevelni, hosszú idő, de semmiképpen sem, ha már csikót vettünk, ne hagyjuk ki azt a, azt a két és fél évet. Ne csináljuk azt, hogy, hogy ott hagyom a lovat, majd ha lovagolható lesz, foglalkozom vele. Mert egy csikó, amelyikkel végig foglalkoztak, a szinte észre fogja venni, hogy egyszer csak a hátán ül az ember. Sőt, talán az lesz a világ legtermészetesebb dolga, hogy, hogy az az ember, akit szeretek, és akivel barátok vagyunk fölül a hátamra, miért ne tűrném meg? Az nem egy ellenség, az nem egy ragadozó, az nem egy, egy idegen, aki csak úgy megjelent egyik nap rárakja a kantárt, a nyerget, és akkor másnap már föl akar ülni. Mert az embernek ez egy természetes reakciója, hogy én vagyok a gazdája, én fizetem a tartást, a kajáját, legyen hálás, és engedje meg, hogy én fölüljek. Csak hát a lónak nem lehet úgymond humanizálni, vagy az érzelmei. Tehát a ló mégsem ember. A ló nem tudja, hogy mi havi x ezer forintot kiadunk az ő zabjára, hanem a ló megeszi a zabot, amit beleraknak az eltetőbe, és nem fog ilyeneken gondolkozni, hogy na most azért, mert ma enni kaptam, én majd megengedem, hogy fölülj a hátamra. És vannak olyan emberek, akiknek ez annyira természetes, hogy emlékszem, egy teljes kudarc volt az egyik lovasunknak, amikor három éves lett a csikója fölültre és egy év alatt el kellett adnia, mert egyfolytában leszórta, ledobta, nem lehetett vele menni, nem tudott vele lovagolni. És akkor egyik nap elkeseredettem mondja, de hát, hát szinte végig, ugye, végig kísértem a gyerekkorát, meg, meg ismertem őt, és... És itt van, és három éves, és nem hálálja meg nekem, hogy én így eddig eltartottam, és teljesen falsaló, nem fog meghálálni semmiféle ilyen anyagi kiadásokat. Tehát nem lehet arra appellálni, hogy, hogy a ló ilyen összefüggéseket tegyen, hogy azért, mert kifizette a, a havi panziómat. Ó, és van egy telefonálunk is. Rakjuk föl a fülest. Halló, halló! Bakos Pisti vagyok. Ne haragudjanak, késő kapcsolódtam be, de itt a, az egész szövetéből érzem azt, hogy ö, segíthetnék azzal, hogyha felhívnám a figyelmet egy Ekus című ö, brit filmre, amelyet, amelyet Richard Burton, ö, is ő, ő a pszichiáter benne. És annyira rímel azzal, amit itt mond a hölgy, hogy ha ezt meg tudnák nézni, akkor nagyon köszönném köszönöm szépen mi köszönjük, köszönjük, Csukkolom. hogy hallgat minket nagyon köszönjük ezt az értékes hozzászólást már hallottam erről a filmről sajnos még nem tudtam uh, megnézni minden esetre ugyanúgy, ahogy ugye beszéltünk Monty Robertsről aki szintén egy ilyen uh, úgymond lónevelést hajt végre uh, ugyanúgy, hát nagyon fontos a lónális a pszichológia tehát tudni kell azt, hogy hogy egy rendkívül érzelmes lény, és nagyon jó emlékező tehetsége van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy hát úgyse fog már emlékezni. Most elverem ma, három nap múlva abszolút nem fogja tudni, hogy, hogy el lett verve. Nem igaz. A csikó és a fiatal állat évek múlva is emlékszik arra, hogy ki az, akitől verést kapott. És emlékszik arra, hogyha negatív élmény volt a, a, a nyereg, vagy az első felkantározás. Hallottam olyanról is, hogy úgy kantároztak föl először lovat, hogy Csikót, hogy nem vette be az ablát és addig verték a, a, a fogához, amíg kitörték a fogát. Na most, egy ilyen ló, a világ akármit csinálunk vele, félteni fogja a fejét. És a kantár az egy örök ellenség lesz. Ismertem olyan lovat, akit kiszékről kellett kantározni, mert annyira felemelte a fejét, hogy ne férjen hozzá az ember, hogy csak egy ilyen fértél oda a fejéhez. Tehát olyan lovat is ismertem, egy egyfolytában szitált egyik lábára a másik rát, amíg rakták rá a nyerget, mert egyszer úgy nyergelték föl, hogy fájdalmat okoztak neki, valószínűleg, hogy ráüthettek, hogy maradjon vagy álljon nyugton, ezt ahogy ugye Monty Roberts is leírja a könyvében és a módszerében a ló egy, egy növényevő menekülő állat ha rádobunk valamit a hátára az önkéntesen azt a reakciót váltja ki, hogy valami ráugrott a hátára, tehát természetes, hogy a nyereg az nem egy olyan dolog, ami, ami neki magától értetődő. A lóban nincs ez beprogramozva hogy most három éves vagyok, innentől nyerek kantár és megyek terepre. És az emberben ez nincs, mert tehát nagyon sokszor elfelejt az ember, hogy a ló Na, ha mutatom oda, ez a nyereg, most rádrakom, utána rádülök, és megyünk. Hát a ló ezt nem fogja megérteni. Nem fogja megérteni. Nagyon sok mindent megérde az ilyen összefüggéseket nem szabad tőle elvárni. És ezért fontos az, hogy, hogy euh, szeretettel, nagyon-nagyon sok türelemmel és, és hozzáértéssel neveljük a, a, a csikót. Mert utána az az, az élvezetet, azt a kikapcsolódást, amit egy, egy jól nevelt, kiegyensúlyozott ló tud nyújtani, az semmi mással nem pótolható. És beszéltünk arról, hogy nem tudunk mindennap nap a lóhoz, lehet, hogy csak egy héten egyszer a ló másképpen fog ragaszkodni, és másképpen ragaszkodik ahhoz, aki eteti, és egész másképpen viszonyul a gazdájához. Nem biztos, hogy aki eteti, és nap mint nap fele van az, ugye az istáló mester, vagy a, a lovász fiú, hogy azzal ő kialakít egy ilyen kapcsolatot, mint a gazdájával, még a lovasával. Ez nagyon érdekes, hogy egész másképp tud viszonyulni. Az én lovam, az például ugye, most persze lehetne arról különműsor csinálni, hogy mi a különbség egy lipicai és egy, és egy félvérló között, de az én van egész hogy viszonyul a lovászmesterünkhöz, mint hozzám. Van úgy, hogy, hogy direkt szórakozik vele, és, és szivatja ilyen kis játékokkal, míg velem azért ezt nem szokták csinálni, mert ugyanakkor szerintem a legnagyobb diadal az az egy tulajdonosnak, És nagyon sokat nevetek azokon a lovasokon, akik órákig rohangálnak a karámba, hogy megpróbálják mindenféle finom falattal, répával, cukorral oda csalogatni a lovat, hogy meg tudják fogni. Az én lovamnak kettőt fütyülök, odaszólok neki, és oda jön a karámnak a legvégéből. És nem, a, nem azért, mert ő tudja, hogy én meg akarom őt fogni, de nincs benne negatív élmény. Tudja, hogy a lovaglás egy jó élmény lesz. Tudja azt, hogy nem bántom, a többi ló sajnos azt szűrű ki, hogy na, megint visznek ki terepre nyúzni, megyünk 60 kilométert, leizzadok, meghalok. A lónak azért tudni kell, hogy ennyi esze van, hogy akkor ne jöjjön oda a karámból. És hát, hadd ne mondjam, mennyi esélyünk van egy félmezőnyi karámon befogni egy lovat, körülbelül a nullával egyenlő. Tehát láttam olyan lovasokat, akik aznap nem lovagoltak, mert mindegy, hogy mi volt a zsebében, ott lehetett benne egy kiló répa, és egy doboz cukor, és lobogtathatta ott a zöldet, akármit, semmi nem használt, vagy bejön és mondja, hogy a büdös dög megint kifogyott rajtam. Én meg akkor szép és arra gondolok, hogy hát mielőtt a lovat talál talán magadba kéne keresned a hibát. Úgyhogy szerintem maradjunk most ennyiben, mert én itt le is zárnám, akkor a műsort ugyanis így sietnem kell el, de minden esetre két hét múlva szerintem folytathatjuk ezt a témát, úgyhogy visszatérünk akkor két hét múlva egy kicsit erre a Monti Roberts-es módszerre, meg hát jön a nyár, hogy mindenféle ilyen légy és bogár megelőző módszerekről fogunk szerintem beszélni, akkor már lehet, hogy a, a Gézával. És hát telefonszám továbbra is 4 890 és 06 32 28 98 00 Úgyhogy van egy telefonálónk? Jó, hát tény kapcsolod, de nyugodtan ráér talán. Hello, halló. Szervusztok, jó reggel Zsófi. Jó reggel, szia. Vissza, visszatérhetnénk csak egy persze, mert mondhatod, hogy sietsz arra a gondolatra, hogy miért kell haszonelvűséget csinálni mindenből, és miért kell a lóból is haszonállatot csinálni. Tehát miért kell kidobni, ha már nem jó. Az, azt hiszem, hogy az itt a probléma, hogy örököltünk egy gondolkodásmódot, amit már nem is tudunk visszafordítani. Valahogy az elejére kéne visszamenni, hogy az ember a élőlény élőlénytársaink, hát társaink és barátaink. És csak azért, mert az ember képes arra, hogy mindenből hasznot csináljon, hát ugyanúgy, ugyanúgy bár, bármely állatból hasznot csinál, és csak én most épp alóról beszélgetek, mm -hmm. ezt a haszonerőséget kellene visszafordítanunk. Hát egy ilyen pajkos állat, amelyik ennyire jó pofa, és a karám végéből, is, és, és szurkolok is neki, és ne is menjen vissza, mm -hmm. és én se fogadnék szót, tehát egy ilyen, egy ilyen pajkos, vidám, erős, hűséges, és nem is tudom, hogy so, sorolnám a tulajdonságot. Ilyen állatból miért csináltunk haszonállatot? Hát, ahogy már mondtam, így valószínűleg, hogy az iparosodással és ezzel a fogyasztói társadalom felgyorsult, felpörgött, amivel abszolút nem értek egyet életmóddal, könnyebb, ugye? És hogy lehetne? Tehát hogy lehetne ezt visszafoglalkozni? Tehát az öröklött gondolkodásmódot föl kell a gyerek az ágyból, és azt mondja, hogy ló az enyém, vigyük ugorjuk meg, üljük uh -huh. meg, csináljunk belőle vasalót, majd uh -huh. amikor a, meguntuk, akkor csináljunk belőle kopárt. Tehát ezzel kell szól a gyerek. Hát az az, az igazság, hogy itt nagyon a, a, az alapoknál kell kezdeni, éppen a gyerekeknél. Tehát, Igen, Hogyha én ezt már beszéltünk előbb műsorban, a gyereknek lovat, én ezt nagyon óvatosan kezelném. Egy gyereken azért lehet látni, hogy tényleg szív. Ha szívből lovas, akkor ha a gyereknek veszünk egy lovat, azt a gyerek már nem Fog engedni, hogy eladjuk. De sajnos Igen. nagyon sok szülő van, aki divatból vesz lovat. A gyereknek lehet, hogy abszolút semmi kedven nincs lóra ülni, de Vagy köze nincs az állathoz. Köze, köze nincs, nincs az, az, állathoz. az állathoz, úgy megy ki a lovardába, hogy már lepucolták, felnyergelték, felkantározták a, a lovat. Kimegy terepre, visszajön, ugyanúgy odaadja a lovásznak a lovat, majd azt mondja, hogy hát inkább szeretnék a 17. szülőnapra, egy terepjárót nem adhatnánk el a lovat. És akkor a szülő hát persze, hogy eladjuk a lovat kisfiam a ló sem más nem lesz, mint mondjuk ugyanúgy egy ilyen játékszer, hogy hát jó, akkor így izé inkább kocsit veszünk. Tehát... Hát igen, én azon szurkolok, ami ugye egy utopisztikus álom, hogy az ember visszatud tud valaha térni társai közé, élőlény társként, elköszönök tőle, nem akarlak föltartani. Csak hát nem, nem, nem tudom, milyen eséllyel szurkolok én ezen szervuszok. Hát, remélhetőleg, hogy nem rossz esélyekkel, mert az a tény, hogy már beszélünk róla, és van egy ilyen műsor, már szerintem nagyon sokat lendít a dolgon, és azért nem lennék teljesen annyira pessimista, biztos, hogy odakint ö, vannak ö, olyan emberek, akik, ö, akik nem távolodtak még el, és ameddig vannak ilyen emberek, addig szerintem a remény sem hal meg. Szép, szép voltás, szóval. <gül> reménykedjünk. Jó, szóval. reménykedjünk. Szia, szia. És akkor búcsúzzunk, két hét múlva humanista lónevelés ugyanitt a Civil Rádión, 11-től délig. Én további jó műsorkészítést kívánok nektek. Sziasztok!